Enes radhiyallahu anhu tregon se pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Do të dal prej ziarrit kushdo që pohon se nuk ka Zot tjetër që meriton të adurohet përveç Allahut dhe që në zemrën e tij ka mirësi sa pesha e një kokre elbi. Po kështu, do të dal nga ziarri çdo kush që pohon se nuk ka Zot tjetër që meriton të adurohet përveç Allahut dhe që në zemrën e tij ka mirësi sa pesha e një kokre gruri. Dhe po kështu, dotun ziret prej zjarrit cili do që pohon se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut dhe që në zemrën e tij ka mirësi sa pesha e një grimce apo e një milingone të vogël transmeton imam Buhariu këto hadithe mund tësohen nga xhamia mbret.com